Як на зло, тут таки я побачив стрілку, яка показувала, звідси можна вийти до зоопарку. Цей зоопарк нас явно переслідує. Сівши в інший поїзд, ми вирішили не привертати до себе уваги, їхати далі мовчки, тому до Комсомольської нас ніхто не чіпав і ми так само нікому не псували життя. Біля виходу з метро ми знайшли одиноку будку телефону-автомату. Номер я знав, хоч ми й не їздили до родичів давненько, та мамка час від часу дзвонила до них у різних справах. І телефон великими цифрами був записаний на обкладинці телефонного довідника. Досі дивуюся, як це мені з моєю поганою пам'яттю на цифри вдалося запам'ятати саме цей номер – Кинувши у щілину дві копійки і, вже набравши перші цифри, я несподівано зупинив палець у кружальці набірного диску. Тихий, дзвони ти. А чого я? Твої ж родичі? У тому то й уся фігня. Вони, мій голос можуть опізнати. а ти для них людина стороння, попросиш Гену. Якщо запитають, хто, скажеш однокласник, чи ще щось. Тільки не кажи, що ти з носівки чи з броварів. Йди в пень. Сам іди. Коротше, покличуть Гену, ти мені відразу трубку передаси. І все. Далі я вже сам. Свиня знизав плечима і втиснувся до мене у буду. Я набрав номер до кінця, коли загуло передав йому трубку. Алло, а Гену можна? Видав тихий, коли на тому кінці, очевидно, зняли трубку. Помовчавши... Е... Промумрив у трубку «Треба! здрастуйте. Та я це я зі школи!» Знову кивнув і тицнув її мені. Пішла гукати, зараз підійде. «Ти чого не поздоровкався? А чого мені з ними здоровкатися?» І то, правда, тут у слухавці почулося «Ало!» І я швидко заговорив. «Гешко, привіт, Це Саня!» «Ти мене не перебивай, тільки скажи, впізнав чи ні?» «Упізнав, почулося після паузи. Ти далі слухай. Дзвонила вже вам моя мамка?» «Ну, дзвонила ти. Раз дзвонила, значить усе ясно. Ми тут біля метро. Будь другом, Не закладай нас своїм. Скажи, де ви живете? Як туди їхати? І через скільки і куди ти вийдеш до нас?» Побазарити треба, там є певні проблеми. Знаю я ці проблеми, знову пауза по той бік дроту. Значить, сідаєте на 26-й трамвайчик і з цього боку дорогу переходьте. На третій зупинці виходьте. Далі, значить, так – він пояснював, а я уважно слухав, хоча був певен, що заблужу, у мене є така штука, як топографічний кретинізм. Це я тепер знаю, як воно називається, а тоді просто міг між трьох будинків заблукати. Але, на диво, ми знайшли зупинку досить швидко. Тоді запхалися з нашим барахлом до трамваю, акуратно заплатили по три копійки і клацнули талончики у компостері». «Не вистачало ще тут, на рівному місці, пригоди знайти». Нічого, на відміну від метро, тут їхати спокійно, хоча й штовхалися. Як і пояснював Гена, у сусідньому дворі стояла лава. Він попередив, аби у двір не заходили. Вікна їхньої квартири туди виходять, а батьки можуть пасти». Ну, прямо так не сказав. Просто передав вікна, мовляв, на двір. Але почекайте на лавці у сусідньому. Навіть такий тугодум, як Юрко, заєць усе просік і вирахував чітко. Посідали ми на лаву, наче ластівки надріти. Сиділи мовчки, аж поки я Генку не побачив. Нічого так кентяра. Відразу видно, київський зачіска під'їжачка, волосся... Сторчаком, але акуратним таким сторчаком кросим, на вигляд імпортні. Тут легше дістати. Не адідаси, ясно, але з вигляду чеські, нормальні. Штани-банани кавового кольору, такі зараз самі струйові. На футболці якась морда і не по-нашому написано цікаво. Він удома так ходить чи спеціально на вулицю одягнувся. Генці вже стукнула шістнадцять, тому не дивно, що він дивився на нас наче, на дитячий садок, хоча різниця хрін та хріна.